ya kuanza halaka na mbili kama kawaida twakumbushana halaka iliyopita ambayo ni halaka 21 na tukataja katika halaka iliyopita dawa yamtumis, wa sallam, kama kabila, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa makabila yaliokuwa yamekuja kufanya ibada za Hija na ikawa dawa yake Mtume sallallahu kuzikabili makabila ma haya na kulingania uislamu na kulingania nafsi yake kwa maana kwamba mtume sallam baada mwaka wa 10 ikawa anatafuta nusra inge Yamji wa Makkah wa hivyo kila kabila la kiarabu lilokuwa likija ndani ya Makkah katika misimu ya Hija basi mtume sallallahu alaihi wasallam akiandamana na Saidna Abubakar na سيدنا Ali alikuwa kifuata katika kiwanda cha Mina kila hema la kila kabila ili kuwalingania uislamu na kulingania nafsi yake kwa wao kwa maana kwamba kuomba nusra kutoka kwao baada ya amri Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba sasa aangalie nje ya maka a tu maka. na tukataja baadhi ya makabila alokutana nao Mtume sallam au aliofuata kama ilivyopokiwa na Azhuri akasema katika baadhi ya makabila ya Kiarabu aliofuata ya Kiwemo Banu Amr Saasa محارب ابن خفف فزار غسان مرى حنيفه سليم عبس بنو نصير بنو البكاء كندى كلب الحارث بن كعب عذره نباذي يا مكابيله كتوك ماينو يا حضرموت هنا كل قبيله nilitoa majibu yao tofauti tofauti lakini jumla hawakuweza kukubali kumnusuru mtume swallam kuna baadhi ambao walikubali lakini wakaweka masharti ambao mtume swallam yeye ndo akakataa lakini jumla ya makabila ya kiarabu wakakataa kumnusuru mtume salam na hakuna alitoa majibu mabaya zaidi ya kabila ya banu hanifa ambao wao ndio walomjibu vibaya mtume wa s.a.w na wakakataa nusra ya bwana mtume s.a.w kwa njia mbaya Amru bin sasa walikubali illa wa kaika sharti ya kwamba hili jambo liki manake mtume s.a.w atakapokufa hili jambo litarudi kwa wao kwa maana kwamba ule uongozi na utawali Ukiangalia katika sera swalahili la kuomba nusra Mtume صلى moja kwa moja alikuwa atafuta uongozi. Uongozi kutoka kwa makabila ili akasimamishe sheria za Allah subhana wa Ta'ala, atabikishe uislamu na ye awe ni kiongozi wa wa Waislamu na dola ya Kiislamu. kabila la amru bin sasa wakafahamu hivyo na wao wakamjibu Mtume صلى kwa kwamba baada ya hapa maanake yake baada kufa wewe hili jambo litarudi kwetu sisi jawabu ya msume sallam akawajibu kwamba hili jambo ni Allah subhanahu wa ta'ala na yeye humpa mtakaye kwa maana kwamba hawezi kuahidi kuondoka kwake yeye watapata wao utawala na wao waka wako tayari kumhifadhi mtume sallam na waislamu na kuhifadhi uislamu kwa mali zao na damu zao kwa maana wako tayari kivita kivyoote kwa hali yote, yote kumnusuru mtursallam wengine wakakubali lakini wakasema tuna mikataba tuna mikataba na baadhi ya makabila ya Kiarabu na tuna mikataba na wafalme wa Fursi ama hawa wengine wa Arabu sitatiso lakini upande wa wakamwambia wazi kwa kwamba kwa hili jambo hawa wafalme, hawatoliridhia wafalme wa kifursi je itakuwaje, kwa maana kwamba hili jambo litakuwa nzito katika kupambana na dola ya kifursi dola ya, ya kifursi ni dola kuu wakati ule zama za mtume sala الله ulimwengu ulikuwa umegawanywa baina ya dola mbili dola ya Kirumi na dola ya kifursi Warumi wakitawaliwa na Kaisari ama Siza na wafursi wakitawaliwa na Kisra ni wafalme lakini ulimwengu umegawanywa kama vile leo ulimwengu umegawanywa baina ya mabepari wakubwa wa Amerika na waeuropa na warusi Zamazile ilikuwa ni baina ya Wafursi na wa Roma ndio wakawaambia sisi tuko Irani na Wafursi na tunamikataba nao. Na hili jambo hawatupendelea Wafursi au mfalme wa Kifursi hatopendelea jambo hili. Kwa hivyo wakaona uzito. Kwa hili na waka, kama kana kwamba wakataa mkataba na Wafursi sivundwe. Mtume Muhammad akakata nusura yao kwa sharti kama hili. Hiyo ndio ikawa hali ya Mtume sallam kuanzia mwaka kumina moja, 11 12 tatu atafuta nusra kutoka kwa Makabila Katika halaka yetu mbili tutazungumzia kukutana kwa Mtume sallam na Maansari wa Madina Katika mwaka moja katika hali ya kutafuta nusra Mtume صلى الله عليه وسلم akakutana na kabila la Khazraj lakini ilikuwa ni watu wa sita pekee yake. Yalema kabila lo wafuata tukayataja nyuma kina Amru bin Safa na wengineo. Ilikuwa ni kikosi kamili walio kufanya ibada za hija kuna baadhi ya kabila alikuwa akikutana nao akutana na viongozi watatu kwa pamoja. Kuna kiongozi wa kisiasa kuna kiongozi wa kiroho na kuna kiongozi wa kijeshi. Na alikuwa Mtume Muhammad sallam kwanza alikuwa ni Said na Babakara nao kisha kim mtuwe Mtume sallam baada ya kumpa habari juu watu kama wale alikuwa akizungumza na wao mmoja baada ya mwingine na kila mmoja alikuwa akiuliza maswali anoyataka na yeye Mtume Muhammad alikuwa akiwauliza maswali anoyataka yeye Haswa akitaka kujua nguvu zao namna walikuwa wakipigana mapatano yao mikataba yao na mfano wake. kwa hivyo makabila yote yalikuwa yakikutana kama kikundi kikubwa lakini حاوى ونوتو كيافريب خزرج ambao yasrib kisha ikaja kabadilisha jina ikawa ni almadina tulmunawra baada mtume swalla alayhi wasallam kugura kwenda madina lakini kabla hapo walikuwa wakiitwa yafrib na yasrib wakazi wake wa asili ni makabila mawili ya ni pote kubwa zaidi kuliko aus lakini hawa ni watu wa kuhusiana ni makabila ambayo asili wametangamana na wanaotokamana wana na asili moja na aus na khasra wanatokamana na pote la kiarabu la kahfana tumezungumza katika halaka za mwanzo tulipokuwa watu waanza kuelezea historia ya makka tukasema makabila au kabila la kiarabu limegawanyika sehemu mbili kuna kahtan na kuna adnan Kahtan Hawa ni arabu kwa asili yao asili yao ni wa wa kiasili ambao walitoka maeneo ya yaman kutoka zama za adi na Thamud. Ama adnan hawa tukasema ni Waarabu walioingia katika Waarabu, al-Arabu al al al Hawa ni wale kat, e, kutoka katika kizazi cha nabi Allah Ismail, ambao tukasema nabi Allah Ismail asili yake si Mwaarabu. Mabaki Nabii Allah Ibrahim atoka maeneo ya Iraq kisha kaguria Falastini kisha ndo akenda Misri ndipo akapewa e, kama zawadi mamake Nabi Allah Ismail ndio akaja kama Nabi Allah Ismail kwa hivyo asili Nabii Allah Ismail si Mwaarabu lakini kwa sababu akakaa katika maeneo ya Makka na wakazi wa Arabu wa pale ambao kwamba aka tangamana nao ndio kikatoka kizazi cha abdnan ambao kutoka kwa adnan ndio kikatoka kizazi cha quraishi kutoka kwa quraishi kikatoka kizazi cha banu hashim kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam am hawa ausna khazraj timbokolao ni kahtan wa arabu <tipulau> wa asil na tukitajaya yasrib ama Madina leo toita Madina ambapo ndo makazi yao kabila hili ama makabila haya Aus na Khazraj walikuwa kwa pembezoni mwa yasrib au katika mitaa ya walikuwa wakiishi na mayahudi. Banu Nadir banu Qainuqa na banu Qurayza makabila matatu na walikuwa kuna mapatano nao na mikataba pamoja nao walikuwa kiishi katika maeneo mmoja mtume sallam alipokutana na watu sita hao walikuwa wote tokamana na kabila la hazraj kuna riwaya nyingine ni kasema watano kwa hazraj mmoja kwa aus lakini tutachukulia kwamba wote sita walikuwa watoka katika kabila la hazran mtume swallam katika kuendea makabila katika maeneo ya mina akakutana na na hawa sita na kijihema chao kidogo sababu wao ni si kama wale wengine lakini mtume swallam kwa hatupi fursa anapomuona mtu yote yupo mlingania uislamu ko hivyo akawafuata na akawauliza nyingi na nani wakasema sisi ni kabila la qhazaraj Mtume صلى akasema nyinyi ndiyo marafiki wa mayahudi kwa maana kwamba nyinyi ni mko karibu na mayahudi na mna mikataba nao na mmengiliana nao wakasema ndiyo Kisha Mtume صلى الله akawaambia Nataka kuzungumza na nyinyi Wakakubali eh, kwamba Mtume صلى azumum ze na katika hao sita ambao tukasema katika kabila la khazaraj alikuwa mmoja ni asad ibn zurara hu asad ibn zurara atakuja kumtajia sana hapa mbele mmoja wao ni asad ibn zurara aus ibn haris rafi ibn malik qutba ibn kwa baba hawa wote wakawa tokamana na kabila la al-khazraj mtume msallam alipowaomba zunguze nao wakamkubalia wakakaa na mtume wa sallam akawalingania uislamu hawa walikuwa wachache wasita hakuwalingania nasia hakuomba nusra aliwalingania uislamu peke yake walipokuwa Walinganiwa na Mtume صلى الله wakaangaliana. Na wakasemezana wallahi. Huyu ni yule mtume ambaye kwamba mayahudi wametuhadharisha kuwa naye. Kuwatahadharisha vipi? Walipokuwa usabu, kama kwa sababu kama lilivyosema kwamba wao walikuwa kiaishi na Wayahudi. Wao wow, ni moshrikina. Mayahudi ni watu ambao wameteremshiwa vitabu kwao wana ujuzi mathana na katika vitabu vyao tayari walikuwa wamebashiriwa kwamba atakuja mtume wa mwisho kwapo ilikuwa wakiingia katika utesi baina yao baina wa arabu na mayahudi walikuwa wakiwaonya wakiwaambia kwamba zama hizi ni zama ambazo atatumilizwa mtume na katika baadhi wakasema waka, walikuwa wakisema so atakuwa ni mtume miongoni mwenu nyinyi wa arabu Almuhimu wakawa waambia kwamba zama hizi tayari ni zama ambazo mtume wa mwisho watatumilizwa na sisi maana wao mayahudi sisi ndo tutakuwa naye kwa sababu wao ni watu wa kitabu wao ni watu ambao wameamini mitume jio kwamba wame wakazimisha na wengine wakuwa lakini bado wana ile athari ya kwamba wanafuata vitabu hata kama wamekengeuka na kuvuka mipaka katika baadhi ya mambo tafauti na warabu warabu mushrikina hawajui masala ya, ya kumporgesha Allah subhanahu wa ta'ala hawajui kuhusumi tume wao Allah subhanahu wa ta'ala ibada yao ndio itikadi yao hivyo wakasema na kuwaambia warabu ya kwamba sisi ndio tutakuwa na yeye kisha tutakuwa ni kichapo kwenu nyinyi tutawamaliza kwa, tuta kwa sababu itakuwa ni baina ya haki na basi na inapogongana haki na basi haki hushinda tutapambana na nyinyi na kuwamaliza Kwa hivyo ikawa wanao zile athari ya kujua kutakuja na mtume Walipolinganiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam wakaangaliana na kusemezana wallahi huyu ndio yule wayahudi waliotazalisha wali kwamba atakuja Na wao wakimpata mwanzo tuko hata, kwenye hatari na kwenye balaa Kwa hivyo Tusimwache Wakamkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wafasi Tofauti na Waarabu Makka, tofauti na Waarabu wengine, wale kwa athari ya watu wa Vitabu ilikuwa haipo kwa wao. Hawajakana kuzungumza na Wayahudi labda na manasara Hao waliishi nao Makabila matatu tunayotaja banu Qainu na wengineo waliishi nao na walikuwa na mapatano nao na mikataba na wao. Kwa hivyo walikuwa wanatajiwa kwamba atakuja atakuja mtume wa mwisho na wakati huu wakati wake A, alama za athari ya kwamba atakuja mtume zishaonekana wakati wote atakuja na atakapokuja tutakuwa ni kichapo kwenu nyinyi. Ikawasukuma kumkubali Mtume sallam kwa uwepesi Ila kujadili baada kumkubali Mtume sallam akamwambia Mtume sallam hakika sisi tumewaacha watu wetu na hakuna watu ambao wenye husuma na utesi zaidi ya watu wetu kwa maana Aus na Khazraj hakuna watu wanaoteta na kupigana na nakuwana zaidi ya makabila yetu haya Aus na khazraj hiyo kwamba ni watu wanaotoka timbuko moja kahtani lakini kwa sababu za kijahilia wakawa wanauana kwa mambo mengine ambayo hata haingia kilidi mambo ya sehemu nyingine huuanzoa vita kwa sababu ya kushindana tu huyu mtoto wa Ausen amemshinda mtoto wa Khazraji katika mashindano ya, ya farasi. Au asema hakumshinda au vita. Kama tunavyoona leo mipira. Watu utandikana. Nini timu yake mfumo tena basi timu ambayo angalau ya hapa ukaenda ukaiona wenyewe wao wakujua nae wajua. Hamujuani vitu wala miguu. Ko Uingereza, iko Spain. Nikoo hapo watu wakatandikana wakapigana na mapanga na marungu na kufanyaje ndo sampuli hizo ni ujahi ndio ni ujahi ya kwamba na sisi ni waislamu na toaitakidi na itikadi ya kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini tusukumu mtengene na misukumo kijahili sampuli kama kwa hiyo wako wanapigana kwa sababu ambazo nyingine hata zingia kilini na kuuana vile na vile Mayahudi kama ilivyo sifa yao kwa mara kwa mara wakichochea vita baina yao sababu kila wakiteta wale mabwana sababu ma, yafrib au Madina tunavyojua leo asili ni, ni mji wa Aus na Khazra Mayahudi walikuja tu wakaishi pale wakaingiliana nao kibiashara na kujikuza lakini hawakuingilia hawana matangamano ya kijamii kama ilivyo leo mayahudi Mayahudi hawahitaji wana dini yao hawalingani mtu dini yao inshikamana na kabila lao hawa washusia Wayahudi wa kilingania mtu aingie katika Wayahudi kama mtu katika klabu yao dini yao ni asili mfungamana na na kabila lao na hivi ndivyo kuwa wangekuwa labda wamewalingania au na khasira wangekuwa mayahudi kwa kwa maana ya kidini waniki koi mayahudi kiitikadi lakini walikuwa hawana haja nao bali panapotulia na masuala yao wanapokuwa wanapokuenda ya na kombo huwa kisha moto na kuanza kuimba abiyathi kuwakumbusha vita fulani jamaa mahu kuupandana majaziba na mori vita vikaanza tena upya baada ya kwamba vimetulia wewe kama hakuna kabila ambazo zinahusuma na utesi kuliko makabila yetu. Asa Allah subhana taala atatuunganisha kupitia kwako wewe. Angalia upande mmoja wamejulishwa kuhusu mtume kupitia kwa mayahudi Upande mwingine wana hamu na ule umoja. Yasrib kumekosekana umoja. Wao wanapigana kwa miaka kukurubia karne katika baadhi ya vita vingine Wakasema asa kupitia kwako wewe sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu atatuunganisha kwa ni watu watu moja na atakapotuunganisha Allah subhanahu wa ta'ala Ma, kwa maana kwamba aus na khazraj atakapounganishwa basi kutakuwa hakuna watu wenye nguvu kuliko sisi na mtume sallam haja waliingania nusra ama wa uislamu uislam. Subwo mkuja watu sikta Kwa hivyo Juma sallam akawapa ruhusa ya kwamba warudi kwao na kule wakalinganie uislamu. Sababu gani? Watu hawa wakakubali Uislamu kwa uefesi. Moja ni hivi. Moja ni kwamba wamechokeshwa na vita. Lakini hawajui na hawaoni ndia za kuzuia vita kama hivi. Leo hapa kwetu utasikia maeneo ya wafugaji wale. Kuanzia Nandi kule kuendea juu, Marsabit na kwingine. Watu wanapigana, tunakuwana nini sababu ya malisho sababu ya maji na mambo kama hayo kwa wao ni jambo la kufa na kupona wanajitolea na naamini wao wanatafuta kihakika suluhisho la kuwa itasimama vita hivi lakini hushindwa watakuja wanasiasa siasa wadanganye hivyo waambie hili muda mfupi vitaweza kurudi kwenye au hao hao wanasiasa huja wakarudi nyuma na kuchochea vita kwa maslahi yao ya kuja kupata kura siku za mbeleni na waausu na khasra ndio liko hali inaoatamani wa ule mmoja upatikane baina yao wanajihisi kwamba wanakuwa ni madhaifu na mayahudi wanapata nguvu juu yao katika mji ambao asili wao ndiyo wenyeji lakini hawana suluhisho vile vile katika hapa kupambana moja katika salamu ya kufanya kwamba wawe ni mepesi kumkubadili Mtume sallallahu ni vita vya Karibuni, Harbul harbu Harbul ilimaliza viongozi wa kabila la Aus na Khazraj. pale walipo walikuwa watafuta kiongozi mpya au viongozi wapya. Walipigana na kuuana na haswa viongozi wa Aus wakamalizo na viongozi wa Khazraj wakamalizo wakabakia ni vijana kwa hivyo walikuwa katika mchakato wa kutafuta kiongozi hii ikawasukuma kumkubali pia mtume sallallahu alaihi kwa uwepesi labda wangekuwa wale viongozi wenyewe kawaida vizuizi kama tushataja mara za nyuma vizuizi mbele ya uislamu na dawa ya uislamu wa viongozi kwa sababu viongozi tayari wako katika viti vyao wana maslahi wanapata kutokamana na viti vile na manufaa fulani ambao hawataki hali ibadilike wakikubali uislamu hali tabii ibadilike Ndiyo, makorishi maka, kina bujahl na wenzake walikataa uislamu kwa kibritu, tu nini wakikubali Uislamu itabidi Mtume sallallahu alaihi wasallam awe ni kiongozi na wao watashuka chini na wao watakuwa chini ya sheria za Allah subhana wa ta'ala tena kudhulumu watu hawatoweza tena kufanya wanavyotaka wao kufanya kuua kunyanyasa kuchukua mali ya watu kwa sababu kutakuwa na sheria ambayo kwamba itawalinda Watu wote na kuwafanya watu wote wako sawa wote wako chini ya sheria za Allah Subhanahu wa Kwa hivyo sababu moja ikawa kwamba viongozi wa Aws na Khazraj hawapo tena. Wamemalizwa. Na kumalizwa kwao Ikabakishwa vijana ambao katika baadhi ya vijana ndio hawa sita walio mkubali Mtume صلى الله kwa uwe pezi. Pili tukasema ni kule ku ku kupata fahamu ujue masuala ya dini na Masala ya Mtume swalla allah alayhi kuja kwake kupitia kwa hawa nani Mayahudi Allah subhanahu wa ta'ala tuweza kusema ali tayarisha Kuwa kwa eneo ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam atapata wa nusra nimbali baina ya Makka na Madina nimbali ni kaskazini mwa Makka lakini angalia nusra hakujua yeye mtume sallallahu alayhi wasallam itatoka wake yeye mwenyewe hakujua bal ali tia juhudi kubwa miaka 10 moja ya mwanzo akitafuta nusra pale pale kwao makkah baada ya mwaka 11 hasa ndo wakaa waangalia nje ya makkah na kwanza kaenda wapi five pembeni tu mamakka akiona kwamba hapa tapata nusra hakupata akafuata makabila yote yale tuliyotaja hakupata tena makabila yenye nguvu na historia nyuma hakupata akaja kuwapata mabwana hawa sita wa Aus na Khazraj wakakubali Uislamu wa kwa upepesi sababu moja ni hawa Wayahudi kuwatayarisha Aus na Khazraj kumkubali mtume sallam kwa uwepo eh madina pia allah subhanahu wa ta'ala kaijalia woni mji ambapo kwamba kivita imezungukwa na majabali iko kati, kati. upande mashariki kuna jabali upande wa magharibi kuna jabali upande wa kusini umezungukwa na eneo la makabila ya yuhudi na wengineo pia istosho kulikuwa kuna shamba la miti kama mwitu uweza kusema Asili ya watu wa Madina ni watu wa kulima. Tofauti na watu wa maka Watu wa, wa maka asili si wa si kulima. Watu wa maka ni wafanyabiashara na wafugaji. Lakini swala la ukulima ilikuwa hawalijui. Na ardhi yao ilikuwa haizinzuri ivo ya ukulima kihakika. Kwa hivyo kusiniikawa kuna ngome za Yahudi Bani Quraiza na shamba Mwitu, miti ya mitende na kadhalika kaskazini pekee yake ndio pako wazi Ndiyo katika vita vya handak ambao tutakuja kutaja baadaye mtume sallama kasimbua khandaki mbele huko kaskazini ili adui asiingie kwa sababu ndio sehemu pekee yake ambayo pako wazi Mashariki na magharibi pamezibwa na majabali na nyuma kuna mangome ya Kiehudi na na mwitu ambayo kwa si rahisi mtu Kwa hivyo utaona ile hali Allah Subhanahu taala akaijaalia kwamba Madina iwe ndiyo eneo litakalomnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam. Na yeye hakujua mbape. Kuna hadithi mtume sallallahu alioteshwa eneo ambalo atakalo kupata ye nusra na katika kuota alipoamka Allah subhanahu wa ta'ala akamstaulisha ni mji gani haswa lakini akawai mandhari ya mji kama ule ukawa ni mji ambao umejaa ye mtume sallallahu alaihi wasallam akazamia nusra itapatikana kusini mwa Maini ya Yaman kuna baa kuna mji mmoja ambao kwamba una rutba na una miti mingi Akadhania Mtume sala kwa wasallam kwamba nusra itakuja kusini mwa Makkah il kapatikana kaskazini mwa nao ni mji wa Madina au Yasrib wakati ule kabla hujaitwa Madina kwa hivyo hama bwana sita wakaondoka na wakarudi makwao kufanya dawa kwa kile kichachu walichopata wakawafanyia dawa wenzi wao wakaingia nyumba baada ya nyumba mwaka wa mbili. wakarudi tena katika misimu ya hija wakarudi tena kurudi kwao wakarudi watu kumi na mbili. mwaka ule wa kwa watu sita wakaja watu kumi na 12 Katika watu kumi na mbili hao 10 wakatoka katika kabila la Khazraj wawili wakatoka katika kabila la Aus na akasema baadhi kwamba mmoja katika wale katika kabila la la, la, la la Khazraj Jabir ibn Abdullah ibn Rabi' eh, Riyadh hakuenda وهم ketika walaw awali wa sita wakaja watano wakaongezeka saba wengine wakawa ngapi 12 katika wale waliongezeka ni muaz ibn al harisa ibn al afra kutoka kabila la تو قبيله الخزرج نا ابو الحيثم ابن التاهي توكعوس نا ابن سعيد توكعوس فايوه وكذا 12 نا وككوتانا نمتو الرسول صلى الله walipotua bayani katika eneo yaitwa Aqaba ko hivyo hii ikawa ndio baiya ya kwanza walioitoa maansar kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ikawa ndio baiya ya Aqaba ya kwanza baiya hii ya kwanza haikuwa ni ambao kwamba ikaja ikaitwa na wanavioni ni mayatun nisa Baya ya wanawake ambao katika baya hii waliosema baya ya wanawake wakaapa kuuto e, kutotekeleza baadhi ya mambo ambao ni e, katika mambo yale ambayo ni kabai katika Uislamu wakasema kwamba na kutoa ahadi kwa mtume sws ya kwamba hawatomshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na miungu mingine yote vile vile hawatozini wala kuua watoto wao wala eh, kusingizia maana kumsingizia kum mtu urongo wala kumuasi Mtume صلى الله katika yale ambayo ni yaheri hiyo ka ndobeya ya kwanza ya akaba ambayo ikaitwa tu bayatu nnisa baya ya wanawake Bayahino, kwa nini ikaitwa bayatu nnisa bayahi ndo ilikuwa mtume salam akitukua kwa wanawake akiwaapisha hapo hichi madina walipokuwa kija wanawake akiwaapisha akiwaapisha kwa msimamo huu ilikuwa kusiba ya kivita Tafauti na waya ambayo itakuja ya pili ya akaba ambao itakuja kuitwa Bayatul Harb au Bayatul Dam ile kwa ni baya ya kivita tuko tayari kukuhami hii ikawa ndio beya baya, baya tul ni ya wanawake ambao kwamba wakaahidi ya kwamba hawatomshirikisha Allah Subhanahu wa taala na miungu mingine hawatozini hawatoua watoto wao wala hawato singizia watu na urongo na hawa tumkalifu umtumu sallam katika jambo lolote la khairi. Mtume sallam na kuambia ikiwa mutatekeleza haya basi kwenu nyinyi ni pepo. Na ikiwa mutakwenda kinyume nahara, basi, Hapo na hayo basi mutaadhibiwa. Hapa ulimwenguni na itakuwa kwenu nyinyi kafara na hiyo hamkuadhibiwa hapa basi juu ya Allah subhanahu wa ta'ala imma awasamehe siku kiyama au awadhibu hiyo ndio ikawa ndio baiatu al-Aqaba al-ula ya kwanza ya akaba ambayo ikaitwa baiatu an-nisa wakachukua hama bwana 12 jua kwamba kulikuwa hakuna wanawake katika watu 12 lakini sifa ya baiya yenyewe ikaja kujulikaniwa na wanavyoni wakaita beya sample hili ni beya tunisa ambao ikawa Madina Mtume sallam alaihi akitukwa kutoka kwa wanawake akiwaapisha kwa haya kwamba hamtomshirikishe Mwenyezi Mungu hamtozini hamtoua na nama, mfano nama, kama hapo hawa bwana wakarudi kwao mwaka huo wa mbili kisha wakamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam Wampe mtu ambaye kwamba atakayekwenda kuwafundisha Uislamu na atakayewasaidia kufanya da'wa Mtume صلى الله عليه وسلم akamchagua Mus'ab ibn Umayr nani Mus'ab ibn Umayr Mus'ab ibn Umayr ni kijana wa kureishi anayetoka katika nyumba ya kitajiri na mamaki alikuwa kimpenda sana. Mamaki alikuwa kimtendekeza. Maka ilikuwa hakuna kijana anayeng'ara na kunukia manukato kama Mus'ab ibn Umair. kukiingia nguo mpya au kipya kutoka Sham, kutoka Yaman, basi Mus'ab ibn Umair utamkuta nacho na amevalia na hutopata manukato yao bora yatoke atakapo Ila utamkuta kwamba Musa bin Umer amejipulizana huko kwa Musa bin Umer aking'ara katika vijana wa, wa maka hakuna anayeng'ara kama Musa bin Umer alipokubali uislamu na tukataja nyuma kidogo kwa uchache mama yake alikasirika sana kwa nini amekwenda kinyume na dini ya mababa zao akamsusia akamtenga na kumwata mwanae abeheneki apate taabu hakumjali tena wakati mmoja mtume sallam yuko madina nka na maswahaba zake akapita musa ile ngua na ile shakili yake maana ni mtu amechoka mtu ambaye amekula ngumu unajua mtu am, akizoea maisha mazuri kisha ajapata tabu utamhisii huyu amebadilika nguo yake tambara yuko Madina maanake umbile lake ametandakiza kwa zile shina zilizomf zile, zomfa, zile zom... Mpata Musab ibn Umar baada ya kusuluh. Mtume sallallahu alaihi wasallam matozi yakamtooka. Na akamwambia msahaba taki mwangalie nini. Alikuwa hakuna kijana anayeng'ara makka kama Mus'ab. Leo amekuwa hali yake iko hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchogua Mus'ab ibn Umar ende Madina au yasrib wakati ule kuwasomesha watu wa yathrib uislamu kusabu, kwa sababu ilikuwa mtume sallam watu wanapoingia katika uislamu hawawati ila ahakikisha kwamba amewasakafisha na kuwanyenga na itikadi mpya uislamu na fikra mpya za kine, za uislamu musab huyu katika vita vya Uhud akafa shahid kwa ile nguo yake aliyokuwa ameiva kwa sababu shahid huzikwa na nguo ile ilelo alokufia nao katika vitu lakini nguo ya mushabu ikawa ni kigutu ni fupi ndogo kwa hali yake ile ya umaskini hana nguo ambayo kumstiri vizuri wakimfinika kichwa wakimfinika maguu kichwa chake chaonekana Akifini kwa kichwa maguu yaonekana. Wakamuuliza Mtume صلى الله عليه tufanye vipi? Mtume صلى الله akasema mfunike ni kichwa kisha upande wa maguu mwekeni miti au nyasi, mufunike na nyasi. Indo ka hali ya Musabu Musa huyu akataguliwa na Mtume sala الله عليه awe ni mwalimu, awe ni dai Madina. Musa akaelekea Madina na mwenyeji wake akawa ni As'ad ibn Zurara As'ad ibn Zurara ndio katika watu wa mwanzo wale sita wa mwanzo wale kubali Mtume صلى الله عليه وسلم mwaka 11 alikuwa ni na Asad ibn Zurara upande wa mamake ni Aus. Ye mwenyewe ni Hazraji lakini upande wa mamake ni Aus. Kwa hivyo ameingiliana huku na huku. Kwa hivyo akampata mtu ambaye ni muwafaka tihakika kwenda kushukia kwake kwa ajili ya dawa. Mus'ab ikawa nyumba baada ya nyumba akiwa ameshikamana na mwenyeji wake agonga na kuwalingania watu uislamu barabarani wazuia watu akialingania wa uislamu wenda masokoni Kuwalingania watu uislamu ikawa hatoi nafasi kwa watu wa yathrib tayari athari ya uislamu ipo toka mwaka moja wale sita waliporudi wakalingania wenzi wao lakini wengi waliokubali Uislamu ni kabila la Khazraj Aus, Aws, sio wengi waliokubali. Kwa sababu wale sita wote walikuwa ni watu wa kabila la Khazraj. Nahao walokuja mwaka wa 2 na mwaka 12, Kumi wakatoka Khazraj wawili wakatoka Aus. Kwa hivyo, wengi waliokubali Uislamu mwanzo mwanzo wakawa ni kabila la Khazraj. Musa wakati mmoja akatuma barua kwa Mtume صلى الله عليه na kumuomba awakusanye wale katika wale waliomuamini awakusanye na kuwaswalisha Mtume صلى الله عليه akampa akamwambia subiri baada ya kwamba mayahudi wamemaliza sabato yao ibada ya sabato mchana wake wakusanye na uwaswalisha akakusanya kikundi cha watu akawaswalisha jamaa mtu wa kwanza kuswalisha jamaa ni Mus'ab ibn Umayr jamaa ya kwanza ikasali ikaswalishwa na Mus'ab ibn Umayr kabla hapo ilikuwa kila mmoja yuswali kivyake Maka ikawa kila na swali kivyake mpaka alipogura Mtume Muhammad sallallahu alayhi alipojenga msikiti Madina ndio ikawa yeye sasa ndio imamu akaswalisha akawaswalisha waislamu kwa hivyo swala ya kwanza ya jamaa ikawa imesualishwa na Musa bin Muhammad. Hivyo asari ya Uislamu ikawa inazidi kila kukicha ndani ya Yathrib. Hili jambo halikuwa apendeza baadhi ya wengine basi. Hawakuridhia kwamba wankuja watu waoleta dini mpya, tuona ileta athari baina yetu. Lakini ule uadhu ulikuwa si uadhu wa maka Maumbili ya wanadamu ukija na jambo jipya si watu wote kwa uwepesi. Kuna baadhi watapima uzito wa ile ujumbe unaouleta na dalili unazozitumia anapokinai wafuata haangali huko na kutoka Lakini kuna wengine nao huanza kupima Itakuwaje na haya mambo ambayo tumeyazoea Itakuwaje tutayata vipi? Tumewakuta wazee wetu na wazee wetu waliwakuta wazee wao. Tutayawata vipi haya mama hata kama umemkinaisha kiasi fulani kwa dalili uliokuja nazo kwa hiyo watu kimaumbile wako tofauti kuna wengine ndio hawakubali kabisa wataki hata kusikiza madam Ma mimi nimekuta watu wangu wafanya hivi mimi niko hivi hivi sitaki mtu analete habari mpya kwa nini nyinyi ndio mjua zaidi kwa nini hawakusema watu wa nyuma kwa nini hakusema fulani hiyo maumbile ya kibinadamu Wapo ndani ya sirf vile vile kukawa kuna watu ambao hawakurizia Na katika koo za aus koo ya khatma wa il ndiyo ndio zimebakia wengi wao hawakusilimu Ikawa e Musaab mara nyingine ndani ya soko anafanya halaka na kuwasomesha watu Qur'an halaka zile kwa upande mwingine anawasakafisha wale walioko pale na upande mwingine ni da'wa kwa wanaopita na kusikiza kwa sababu watu katika maeneo bwa watu wapita waenda hivi wa kirudi masokoni ezakalisha watu wakawasomesha Qur'ani na kuwafundisha wale ambao tayari wameslimi na wale ambao hawakuslimi wakipita walikuwa wakisikia Qur'ani kwa hivyo ikaleta athari kawa inazungumzwa Uislamu unazungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatajwa Wakati mmoja wakaamua asadi ibn Zurara na Mus'ab kwenda kwa kabila la Banu Al-Ashhal na Banu Dhofar Kama ilivyo wakati wa sasa kuna maeneo utasikia mita hii mita ya fulani mita hii ya watu fulani basi hujipanga Madina vile vile kwa kuna mitaa ni mitaa ya Makawila fulani. Kwewe wakenda katika mitaa ya koizi mbili, Banu uh, Al-Ashhal na Banu zafar Wakenda katika bustani katika mitaa ile kwa makusudi kukaa na Asad ibn Zorara, na kumpitishia halaka na kumsomesha Qur'ani ikawa watu wanakusanyika kuja kumsikia Musa ibn Umara kimsomesha As'ad ibn Zurara katika kukusanyika kule wengine wakaanza kukubali uislamu wa wasikiza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala inawaathiri waafiri, kuwaathiri kule wakawa wanakubali uislamu wa Katika kabila hili la Banu Al-Ashhal viongozi wake wawili wakubwa wakaingia katika bustani wakaona kazi inaufanywa na, na Mus'ab ibn Umair na Asad ibn Zurara hao mabwana mmoja ni Saad ibn Mu'adh na Saad ibn Mu'adh kama tunavyojua Ikawa eh athari yake katika Uislamu baada ya kugura kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ni kubwa sana. Mmoja katika wale masahaba wakubwa wa Mtume صلى الله عليه وسلم katika Ansar ni Saad ibn Mu'adh. Saad ibn Mu'adh akawa yupo na Asad ibn Zurara. Pole kwa kuna Usaid ibn Khudair. Saad bin Muazna na Usayd bin Khudair wakawa Kawanduf viongozi wa kabila lile. Na wakaona athari ya Muaz na Usayd na, na, na Asad bin Zurara. Saad akamwambia Hebu nenda kwa wale mabwana wanawachezea akili watu wetu. Nenda kwa wale mabwana" na wape onyo na waondoke katika bustani yetu kwa nini wanakuja kwetu waliniwa ntuingilia huku nikosa chini na kama mimi si Husiani na Asad ibn Zurara ningekwenda mwenyewe nikawaambia Saad ibn Muaz na Asad ibn Zurara walikuwa ni watoto wa khalati mama zao ni ndugu Saad bin Muawaz al-Qunayus Asad bin Zurara al-Qunay khadhraj lakini upande wa mama ke, ni Aus kwa hivyo Saad bin Muaz na Asad bin Zurara kwao ni ndugu wa khalas kwa maana kwamba mtu mama zao ni ndugu kwa hivyo akamwambia usaid bin Khudhair nenda ukawatoe wale mabwana kama mimi ningekwenda ninge mwenyewe lakini kwa sababu ya Asad bin Zurara mtoto wa khalas yangu siwezi kumkabidhi yule bwana akaelekea kuwafuata musab na asad bin zurara asad alpo mnao siviaja akamwambia musab yule anaikuja ni kiongozi wa watu ikiwa utaweza kum, kinaisha basi tutafaulu kukubwa akamwambia kuwa mkweli kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala kwake yeye Musab ibn Umar radhi zalla Allah subhana wa Ta'ala juu yake na kwa maswahaba jumla akamwambia ikiwa utanisikiza ikiwa utakaa na mimi nitamlingania kwa hivyo Usaid ibn Hudhayr akawa songelea akiwa amebeba mkuki wake alipofika pale akaudunga ule mkuki chini na kuambia wazi wazi saraha sisi hatuwataki hapa kwa nini mnaingia katika bustani letu na kwa nini mnawapoteza watu wetu mavaifu na wajinga miongoni mwetu sisi ikiwa mwajali maisha yetu basi tokeni hapa Mus'ab ibn Umayr akamwambia kabla hatujaondoka kana na sisi usikizie maneno neno ikiwa utakubaliana na mimi basi kheri ikiwa uta utayakata basi ni haki yako Usad ibn Khudair akaona jambo si jambo Sinkusikiza tu Angalia tofauti ya watu wa yasri na watu wa Madina na watu wa maka Ankuja na ukali Antoka kutoka kwa saad ibn akiwa ana pressure akifika pale akajituliza akaambua kana akakaa Mus'ab ibn Umair akamtumia Qur'ani basi As'ad ibn Zurara asema wallahi pale pale nikaona mabadiliko katika uso wake nuru katika uso wake Usaid bin Hudair akasema sijawahi kusikia maneno mazuri kama haya Mimi nataka kuingia katika dini yenu nifanye nini Pale pale hakusita wala kusubiri Hawa watu ndio wale watu ambao wanatafuta haki, wanapoambiwa haki hawaangali huku wala kule. Tafauti na viongozi manukaba wa Kikureshi ambao walikuwa na kiburi ndani ya mioyo yao. Kwa wao hawakuwa watafuti haki. Wao wanatafuta ule uwana walokuwa nao wao. Itakuwaje mimi nikija Kwa hivyo Musab akamwambia ni ujitwahirishe wewe na utahirishe mavazi yako upige shahada kisha uswali rak'a 2 akafanya hivyo Kabla kuondoka Usayd ibn angalia akawaambia nini Huko nyuma, nimeemwaacha mtu huyo mtu akikubali uislamu basi hakuna atakibaki katika kabila letu ambaye ni muislamu Hatimani nani? Saad bin Muazi. ambaye Saad bin Muaz yule leo mtuma ee awafukuze katika bustani yao Akatoka Osaid kwenda kwa, kwa Saad bin Muazi. na akapanga story ambayo si ya kweli lakini ilikuwa kuna umuhimu awakutanishe Saad na Mus'ab kwaada alipomwona usendi yuaja zile sura zake ni tofauti na zile alizoondokea akajua kwamba huyu sio leuseid ibn huzaju lemuondoa hapa ende akawafukuza wale mabwana huondobi mwingine alipofika pala akamuuliza hebu nipe habari umwafukuza jambo la kwanza akamuuliza je wao watoa akawaambia wale mabwana wakukataa kuondoka akamwambia moja moja mafuza akamwambia wale mabwana hukata kuondoka lakini mimi nimesikia baadhi ya upo mmoja wa Khazraj kwamba wasema watamua Asad ibn Zurara ambaye ni mtoto wa Khalati yake kwa sababu ya kukubali Uislamu na kisha ili jambo litakuangukia wewe kwa sababu wewe ndiyo umezihirisha kwamba wale wafukuzwe basi kwa hivyo kuna kabila la Hasraj wamelenga kumuua Asad ibn Zurara na wakimuua wewe ndiyo itakuangukia wewe Saad Muhazaka na majaziba nani atakaye kumuua ndugu yako au mtoto khalati yangu akatoka na majaziba yake akaelekea pale kwa na e, asad ibn zurara alipofika pale hakuona vile alivodhania kwamba kuna kikumbi cha watu cha Asad ibn zurara akajua kwamba husaid ibn na anamtegesha si kweli alimwambia lakini kwa sababu alishifika pale akaamua kwa kabili yeye mwenyewe musab ibn umair na asad ibn zurara na vile vile kama alivyotangulia mwenzake na yeye vile vile akawaambia vile vile akamwambia nyinyi kwa nini katika e, bustani letu na kwa nini mnawaharibu akili Wasokuwa na elimu miongoni mwetu sisi na wale ambao hali zao duni Wasofahamu wasiofahamu mambo basi tokeni katika maeneo haya ikiwa mtakasa la mazenu tokeni. Musa akamwambia kabla hatojoka kwa ishamia yako kaa utusikize kama atakuridhisha niheri kama hatakuridhisha basi una haki Saad bin Mu'adh na vile vile akaona sija bobaya sikusikiza tu wankuja wan na lipi hapa kwa nini watu hawafuatafuati wa wa wa wa Sa'd bin Mu'adh akakaa akawasikiza ama akamsikiza Musa bin Umar akamsomea Qur'ani na vile vile kama alivyompata yakamfika saad sura zake zikatoka nuru ama zikanawiri kwa Uislamu Saad Muadha akamwambia Musa wallahi sijasikia maneno mazito kama haya na mimi nataka kuingia katika Uislamu nifanye nini na yeye akajibiwa kama alivyojibiwa mwenzake akaambiwa isafishe na usafishe nguo zako kisha wa kalima au shahada na uswali rak'a mbili akafanya mbele yao na Saad kabla kuondoka akawaambia nyuma yangu kuna kabila langu Ambalo kwamba mimi mwenyewe sithoridhia wabakie fasina uislamu Saad akatoka kuelekea katika maeneo ambao hukusanyika watu wa kabila lake kisha akawalingania na kuwauliza je, nyinyi rai yenu juu yangu mimi ni nini? Mwanichukuliaje mimi? Wakasema hakika wewe Ndiyo mwenye busara zaidi miongoni mwetu na wewe ndiyo kiongozi wetu angalia zama za kijahiliya na viongozi kama saa walikuwa wakiaminika kwa sababu na walikuwa wakasema hivyo hivyo kwamba wewe unaangalia maslahi yetu kikweli leo viongozi tuliona leo wengine ni waislamu wengine na so, si waislamu ambao si so waislamu utasema hili jambo la kutarajiwa hao miongoni mwetu sisi jamaa zetu na ni waislamu nani kati yao hakika naisimama na manfa na maslahi ya waislamu na ndugu zao waislamu huku wanapokwenda wanapotaka uongozi na kupewa uongozi ila utakuta kwamba wako pale kwa matumbo yao na wale waliozawzunguka wachache lakini wengine hawajali loloto hawa zama za kijahiliya walikuwa kisimama kidete kwa maslahi ya watu wao kuhakikisha ya kwamba hawatongulumika wewe kama mbia wewe ni kiongozi wetu na wewe ndio mwenye busara zaidi kuliko mwingine yote basi muazaka sa'd bin muazaka basi wallahi kuanzia leo Sinitozungumza na mtu yote miongoni mwenu nyinyi na wala mtu yote asizungumze na mimi mpaka mueni waislamu mimi nimekuwa muislamu na sitotaka kuzungumza na mwingine yote kati yenu nyinyi wala sitaki mtu azungumze na mimi mpaka muwe waislamu mpokezi wa hadithi hiyo wakasema kufika jioni hakuna nyumba katika kabila ya banu ashhad ila walikuwa ni waislamu wote walingia uislamu kwa sababu ya Saad bin na nahi ndo athari ya viongozi wanapokubali haki basi uathiri wote walio chini yao hiiikawa ndo dawa ya musa bin umair ndani ya ndani ya Madina au wa Yathrib wakati ule kwa mwaka mmoja mwaka wa mbili alipotumilizwa Mtume صلى الله عليه kwenda Yathrib kuwafundisha Uislamu na kufanya dawa ya Uislamu basi ikarudi risala kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba hakuna nyumba ambapo kwamba ndani ya Yathrib haikutaji we صلى الله عليه ni imma unka silimu au hata kama hakusilimu lakini wamjua mtume salalahu alay salam ni nani na ankuja na nini kwa hivyo mwaka ule wa mpaka kuja mwaka wa 13 mwaka mmoja tu dawa alioifanya Musa ibn Umer ikaathiri Madina nzima kila nyumba yas koza aus na khazraj ima kuna walosilimu au kama hawakusilimu lakini wanajua uislamu nini wanamjua mtume sallallahu alaihi nani hapa kuna mazingatio makubwa kwa weba dawa dawa unapobeba na kulingania watu unabeba kwa sababu aitikia mwito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jukumu lako ni kulingania Uislamu kwa wanadamu jumla na kuwakungusha Waislamu na majukumu yao ya Uislamu kule kukubaliwa na kukataliwa au kule watu kuitikia mwito hayapo katika mikono yako Mtume صلى الله عليه وسلم yeye ndiye na Uislamu naye ndo mbora wa ufikishaji naye ndo alikuwa nimfasaha zaidi naye alikuwa kuk... akisikizwa kutokana na saba yake na utukufu wake na tabia yake njema lakini miaka 13 alilingania makka hakuweza kufaulu kama alivyofaulu musa ibn umair mkammoja madina mkammoja tu madina kwa nini? Bila shaka ni zile hali amazo kwamba Allah subhana wa Ta'ala alizozitayarisha ndani ya Madina kama tulivyotaja. Kuchoshwa kwa Aus na khaziraji kupigana wao kwa wao. Vita visifukisha na vita vya Karibuni, Harbul Bu'as ambayo viliwaua wa viongozi wa Aus na khaziraji Vile vile tukasema wayahudi ambao mwisho wakaja baada yao watakuja kuwa ndio maadui wakubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu na ndio mpaka leo wao ndio wale kukubwa dawa ya Yathrib kuwa nyepesi kwa Musa abu ibn Umeir ambapo huku maka hali na dhurufu ya maka ilikuwa ni na yasribu watu wa maka hawana elimu ya kuatangulia kuhusiana na masala ya dini masala ya utume kwa warabu kwa njango geni si kawaida hawajui masala ya ya kwamba kuna mitume au kutakuja mtume lakini warabu wa asrib walijua kwa kufundishwa na nani na mayahudi wa maeneo yale huku viongozi manukabaa wa kukureshi ambao kwamba walikuwa wakisaidika na ule ushiriki na wao na ujahili ya wao walikuwa wako hai na wao ndo viongozi mtu muhammed alikuwa asili si kiongozi itakuaje aje kijana leo atake kutukua utawala wetu kisha sisi tuwe chini yake yeye kisha privileges tunazozipata yale mambo mazuri mazuri tunapata kutoka kwa uongozi wetu tutakacho tupata tutakuwa tupati tena Itakuwaje je kisha sisi ni sawa na wale watu wa tuwa kawaida au alioruhuru awe sawa na mtumwa aliosharifu awe sawa na mtu wa kawaida itakuwaje. hivi vikachangia kuwa ni vizuizi kwa viongozi hawa kikureishi na kibri waliokuwa nacho hao na isitoshe uongofu uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa yeye mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweza kumuongoza yule alikuwa kimuheshimu na kumpenda zaidi ammi yake Abu Talib. Na akafa katika misimamo ya mababa zake. Ni dhihirisho tosha ya kwamba uongofu ulikuwa katika mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na si umebeba jidawa. Yeye Mtume Muhammad hakuweza kuongoza wale wengine alikuwa kiwahitaji na kuwataka kuongoza. Ila wale aliwatilia taufiki na wale waliomkubali Mtume salam katika miaka hiyo 13 Musa wa ibn Umar Allah subhanahu wa ta'ala akapata watu ambao wako tayari kumsikiza wako tayari kusikia hoja zake na dalili zake na walipokinai wakawa ni wepesi kukubali Uislamu na hawakutosheka wao viongozi kinyume na wale walioku kwamba mimi niwe ni nasilimu na watu wangu hawakusilimu. Wengine kama kina Sa'd bin Mu'adh wakatoa wa masharfi, hapo zungumza na mwingine yoyote Ila mpaka wasilimu kwanza ndo na wazungumze na ye Na watu wao wakawa wanawasikiza viongozi wao wakijua kwamba hawa wanasimamia maslahi yao kwa kweli. Maadamu bin Mu'adh amesilimu, sisi twangojea nini? Hana hatujaona kutoka kwake ilaheri. Na yeye ndio mwenye busara zaidi kuliko mwingine yote katika yetu sisi. Kwa kwa mwaka mmoja Musa ibn Umar akaigeuza Yasrib ikawa ni mji ambao Uislamu unaitikiwa. Watu wameitikia kila nyumba kumetoka waislamu. Na wale mabaki ambao hawaku, hawakuwa ni waislamu wote wanafahamu Uislamu wa na wanamfahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio Musa bin Umara kaandika barua kumwambia Mtume sallallahu alayhi kwa hivi sasa hakuna nyumba isiyokutaja wewe sallallahu alayhi wasallam ndani ya Yathrib. ikiwa tayari Musa ibn Umer ameitaarisha Madina au ame yafrib kuwa ni eneo ambalo kwamba laastahiki kuomba kwa nusra sasa na tatu wakaja watu wengine na hiyo ni kisa ambacho tutakitaja inshallah katika wiki ijayo ndo tutataja baya ya pili ya akaba ambayo ikatoa watu 75 kutoka Madina kuja kukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumpa sa sabaya ya utawala beya hii ya pili tukasema ikaitwa bayatul har au bayatu dam baya ya vita au baya ya ya damu ambayo tutahitaji inshallah kwa ufafanuzi almuhimu hapa leo tumetaja makutano ya mara ya kwanza Mtume sallam نا مانصار امبوداو سنخاذر وكاپهوا لكام زوري زايدي لا مانصار كنين قصابو هاو اندي اوكوجا وكننصورو صلى الله عليه وسلم نا وكانصورو الاسلام نا نبي صلى الله عليه وسلم اكابورا نا الاسلام نا كتابيكيشا سركالي الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك ونشهد الله